Поклавши морду на лапи, здається, уважно слухав розмову двох і раз по раз жалібно скавчав. Середа 17 жовтня. Що там казав Сешко? Засідання сесії транслюють на вулицю. Про яку таку совість говорить той пан, думає собі Оксана, а в того, хто вважає, ніби упіймав Бога за бороду і сам вже є майже Богом. Страх. Ось найважливіший двигун, який може щось зрушити всередині їхніх душ. Але не совість. Совісних людей в політику не пускає совість, каже її тато. І вона йому вірить. Такими щасливими Оксана пам'ятатиме своїх майданних друзів завжди. Минуть роки. Багато чого зміниться в її житті, в житті кожного, хто був на тому Майдані в жовтні 1990 року, в житті її країни, однак ніколи з пам'яті, не зітруться ані щира надія, яка вела їх тоді за руку, ані велика віра у свою щасливу зорю, бо правда перемагає попри все. Хоча згодом з'ясується, що все – Зовсім не так. Так, у той день відбувся великий фарс, тому що ті, хто пропонував студентам здатися, і ті, хто погрожував, і ті, хто проклинав, і ті, хто ще вчора готові були, не мигнувши оком переступити через мертві тіла дітей, відступили. Фарисейство – не пережиток минулого, а будні для таких людей. І все ж завжди з трепетом Оксана згадуватиме той Майдан, який для себе назве Майданом любови до правди, котра буває лише одна справжня, і цього разу вона стояла пліч о -пліч з тими, хто хотів, щоб вона перемогла. Радість, велике натхнення рухало тоді Майданом. Хто б не був тим митцем, що витворив те дійство, яке звороховувало сонне царство, але він, напевно, знав, що робить. Бо, штовхнувши з місця жовтне в Майданну машину, яка зветься Україна, хтось випхав її із застійного болота примарної стабільності. Етке те слово «стабільність», бо в болоті також присутня стабільність, Однак болото не перестає тхнути болотом. Так, рух уперед. Куди? Тоді думалося до світла, волі, щастя. Тоді про це мріялося. І, здається, разом з молодим юним Майданом про це мріяв сам Господь. Бо ввечері вечері в серду на тоді ще площі Жовтневої революції служили молебень. Кожен молився, як умів, хто правильними молитвами, канонічними чи що, хто своїми словами, щиро зліпленими докупи. І раптом у чистому блакитному небі з'явилася блискуча, срібляста куля. Її бачили всі. Куля повільно рухалась в одному напрямку, наче по прямій лінії. Глянь, Сашко. Око Боже, щасливо, прошепотіла Оксана. В Україні все буде гаразд. Ось побачите, і Сашко радісно заусміхався сам до себе, і до Оксани, і до всіх, хто сидів чи стояв поруч. Бо хтось там, і хлопець тицнув пальцем у небо, пильно стереже її. Оксана пригорнулася до Сашка, Ніжно поцілувала його в губи і прошепотіла йому на вухо. «Ангели не сплять, мій любий панцов, ніколи, ніколи!» А вранці вони проводжали Сашка додому. Так, вони, пес Кудлай і Оксана. Хтось із симпатиків голодуючих охоче погодився підкинути хлопця до Луцька бо їхав у той бік у відрядження. Довго стояли, мовчки, тримаючись за руки, дивилися одному-одному в очі і німували. Пес лизав руки то одному, то другому. То було дивним, бо вважався донедавна дуже гордим і ніколи цього не робив ні з ким. Оксана відчувала, Мокрі, теплі, доторки, кудлая На своїх пальцях та пальцях Сашка. І чого у ній все так намішано? А хто тобі в цьому винен мала? Тільки ти сама. Рояться, сперечаються думки, Її зустрічають очі Сашка, Питально зазирають в душу. Вона йому майже все розповіла, і про свекруху, і про дитину. Вона знає, що він хвилюється через неї, тому що... Хай без тому, що... Бо це вже забагато на один раз. От вчора навіть захотілося все лишити в тому столичному місці та разом з Сашком чкурнути додому. Де ти можеш бути собою? Де немає золочених канделябрів, крижаних очей... Де небо завжди низьке і глибоке, а річка маленька і бездонна. Де ти завжди, то ти. Де... Стоп. Ти носиш дитину і вже не відповідаєш лише за себе. І то початок іншої історії. Вже не тільки твоєї. Нанімеся школи запитання. Виновато стинула плечима. Я залишаюся. Дитині потрібен батько, сім'я. Будь щасливий. Частина друга – початок. І засинають всі...